Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil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 kita melanjutkan membaca kitab "Tafsirat Muhtsarah" al-Madni al-Aqidah al-Tahawiyah, yaitu penjelasan singkat, komentar singkat terhadap natan akidah tahawiyah yang ditulis oleh Syekh Doktor Salih bin Fauzan ibnu Abdullah Fauzan, hafidzohullah taala. Kita di poin Terakhir yang kita bahas di poin 127 ya. yaitu perkataan Al-Imam Abu Ja'far Atahawi At Wala nujadilu fil Quran Wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin Jadi yani kita ahli sunnah Tidak boleh berdebat tentang Al-Quran Dan kita bersaksi bahwa Dia Al-Quran kalam Allah Rabbul alamin Nah sebagai penjelasan pelengkap dan sebagai pengantar ke poin berikutnya Poin 128 dan poin 129 nanti Kita akan kaji sekarang secara rinci terkait bagaimana akidah Ahli Sunnah terhadap Al-Quranul Karim Pada pembahasan yang lalu sudah kita bahas bahwa konsep Al-Quran menurut Ahli Sunnah atau Ahli Sunnah wal jamaah bersikap terhadap Al-Qur'an Bahawa Al-Qur'an itu yaitu dibangun di atas lima pondasi. Pondasi pertama, annal Qur'an kalamullah. Yang pertama, Al-Qur'an kalamnya Allah. Pondasi yang kedua, munazzalun. Ini yani, annal Qur'an munazzal. Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran Al itu bukan makhluk Dan ini penting perkataan Al-Quran bukan makhluk Jangan sampai mengatakan Al-Quran makhluk bukan makhluk Saya tidak tahu, tidak boleh Atau saya ragu Atau saya tawakuf Orang yang tawakuf seperti itu Para ulama menghukumi dia Menghukumi tidak diponis jahmiyah Tapi diponis yang sesat dipenuhi sesat yang mengatakan Al-Quran saya tawakuf makhluk atau bukan makhluk saya tidak mau menyatakan apapun makhluk atau bukan makhluk tidak boleh wajib mengatakan Al-Quran kalau Allah sebagaimana yang kita sampaikan ini lalu minhu bada'a wa ilaihi yaudu yang keempat minhu bada'a dari Allah yang ni anna Al-Quran minhu bada'a Al-Quran dari Allah bermula wa ilahi yaudan Kepada Allah Al-Quran itu akan kembali Nah kita bahas satu persatu dari lima prinsip ini Yang pertama dalil berkaitan tentang Al-Quran kalamullah Berbicara tentang Al-Quran kalamullah Maka ini merupakan cabang pembicaraan dari sifat kalam bagi Allah oleh karenanya kenapa Al-Qur'an itu diingkari dia bukan kalamullah oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah karena mereka tidak menetapkan sifat kalam. Mereka kan tidak menetapkan sifat kalam. Allah tidak memiliki sifat kalam. Allah itu tidak bicara. Karena yang bicara itu makhluk. Gitu. Maka pembicaraan Al-Qur'an kalamullah atau bukan kalamullah gitu Ini cabang sebenarnya pembicaraan dari sifat Allah itu sifat al- al kalam. Dan nah, kita lihat dulu dalil-dalil bahwa Allah itu memiliki sifat kalam. Dan kita dengan dengan Asy'ariyah sama-sama menetapkan sifat kalamnya ya Asy'ariyah. Sebagaimana pembahasan yang lalu Asy'ariyah itu menetapkan sifat kalam. Karena di antara sifat kalam ini salah satu di antara tujuh sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah. Hanya bedanya kalau al kalam menurut Asy'ariyah, Allah itu kalamnya kalam binafsihi. Allah itu kalam-Nya kalam, kalam binafsihi, tidak kalam terdiri dari lafaz-lafaz huruf-huruf, makna-makna -ma yang terdengar. Jadi mereka mengingkari sifat as-saut. Kalam Allah itu memiliki suara yang terdengar itu mereka ingkari. Ya. Sehingga kata mereka Al-Qur'an itu apa Allah disifati kalam tapi kalam binafsihi. Kalam binafsihi. Kalam pada dirinya Maka Al-Quran kalau menurut Asyariah Al-Quran ini betul kalam Allah Tapi hanya makna, Yani Allah yang menyampaikan makna kepada Jibril Lalu Jibril yang mengungkapkannya Berarti hakikat kalamnya kalam Jibril Atau kalamnya Muhammad Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu Silakan merujuk ke video sebelum ini ya. Itu sudah kita jelaskan Jadi Asyariah sendiri dalam pendapatan sempat kalam itu tidak benar Berbeda dengan ahli sunnah dalam penetapan kalam Kalau ahli sunnah adalah Allah memiliki sifat kalam-kalam Yang kalam terdiri dari lafad-lafad Huruf-huruf makna-makna, -ma Bukan sekedar huruf tanpa makna, Lafad tanpa makna, Dan kalam Allah masmun Yang ini lahus Kalam Allah itu terdengar Memiliki suara Dalil kalam Allah terdengar bahawa Allah SWT menyeru ya, Dalam ayat Allah menyeru, Allah berfirman terdengar oleh makhluk. Dan tidak setiap makhluk diajak bicara langsung oleh Allah. Hanya manusia-manusia pilihan tertentu, hatta para anbiya, para rasul jemaah. Tidak setiap nabi rasul diajak bicara oleh Allah. Hanya tertentu yang diajak langsung bicara Allah merupakan kekhususan. Contohnya Nabi Musa alaihissalam yang digelar Khalimur Rahmat yang diajak bicara langsung oleh Allah sebagaimana Allah bafiman wa kalamallahu aqalamallahu ha wa kalamallahu jadi yang ngomong yang bicaranya Allah sebagai fa'il di situ sebagai subjek wa kalamallahu Musa takliman Allah yang telah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan nah dalil-dalil secara umum Allah disifati dengan sifat kalam contohnya dalam surah an-nisa 87 jemaah Allah berfirman wa man asdaqu minallahi hadisan maka siapakah orang yang paling benar hadis hadisnya perkataannya daripada Allah Subhanahu wa Demikian pula dalam surah an-nisa ayat 122-nya wa man asdaqu minallahi qilan dan siapa yang paling jujur daripada Allah perkataannya Allah disipati berbicara dia pula dalam ayat banyak di Quran ada lafad wa'idhqala wa'idhqala dan ingatlah ketika Allah berfirman Allah bicara Nah, kalau bicara yang ini terdengar maka keliru pemahaman asyariah tentang kalam Allah kalam binapsihi kenapa mereka ingkari suara Allah lafad-lafad makna karena ujung-ujungnya tetap mereka katakan kalau begitu berarti sama dengan makhluk mereka ingkari itu sehingga di ta'wil bahwa kalam Allah kalam bin lalu yang disampaikan kepada para nabi apa jadi nabi itu tidak mendengar kalam Allah hanya diilhamkan begitu semacam itu juga jadi sebuah makna diilhamkan kepada rasul baik Jibril atau Muhammad jadi mereka pun khilaf bisa jadi Muhammad bisa jadi Jibril katanya berarti ujung-ujungnya asy'ariyah tidak mengimani kalau Quran kalam Allah secara hakiki tapi makna makna yang disampaikan kepada Jibril atau Muhammad berarti di poin ini pun sudah menyimpang ya. Contoh misalnya wa id ya Isa. Nah, ini di dalam surah Al-Maidah ayat 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman Wahai Isa, tuh. Dan ini menunjukkan cuma kalau Nabi-Nabi lain selain Nabi Muhammad Allah panggil tu langsung namanya. Wa'idkallahu ya Isa bni Maryam. Kalau Rasul tidak pernah dipanggil begitu oleh Allah sebagai bentuk pengagungan, pemuliaan Rasulullah. Allah kalau panggil Nabi kita Muhammad SAW panggilnya Ya ayuhan Nabi, Ya ayuhan Rasul, Balik maunzilailai. Ya Yahya nabikuli azwajika wa banatikawna isailmu minni. Kalaupun disebut nama Nabi dalam Quran disebut Muhammadun disebut. Ini bukan panggilan tapi pengkhabaran. Itupun selalu digandengkan dengan pangkat gelar beliau sebagai rasul. Contoh Muhammadun Rasulullah wal ladina ma'ahu dan seterusnya. Muhammadun enggak sekedar itu. Muhammadun Rasulullah. Jadi kalau Nabi Muhammad saw dipanggil dengan gelarnya, kalau disebut nama Nabi Muhammad pun disebut Muhammad saw disertakan dengan gelar dan itu bukan panggilan tapi pengkabaran Muhammadun Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah dan orang yang bersama Muhammad para sahabat Ashidau As Al kufar Ruhamma Ubaidah dan seterusnya. Tapi ini contoh saja. Wa Inkaala Allahu Ya Aisa. Demikian boleh. Di dalam surah An-Naml -an -an, ayat 115. Watumat kalimatu Rabbi kasidkan wa adlan dan telah sempurnalah kalimat Robmu, ya kalimat Robmu. Apa maksud kalimat di sini? Ini yani kalam Allah, kasidkan wa adlan dengan benar dan adil. Ya. Demikian pula yang tadi, wahai Allah, Musa. Ini surah Nisa 164. Wakaram Allah Muza takdirman. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat kalam. Demikian pula, misalnya uh, dalam surah Al-Baqarah, ayat 253, Allah menyebutkan keutamaan-keutamaan di antar sebagian para Rasul yang tidak dimiliki Rasul yang lain. Jadi Rasul utamanya itu bertingkat-tingkat tidak satu derajat tidak. Contohnya di antar para Rasul, Ulul Azmi. Perlu lazim pun ada yang lebih abd lagi dua orang nabi yaitu Ibrahim as dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah dalam surah Baqarah 253 Allah berfirman, Tilkar Rasulu Fadluna Ba'udhu Mala Ba'udin. Itulah para Rasul. Ini Rasul-Rasul kami yang kami telah unggulkan sebagai mereka atas orang yang lain. Lalu kata Allah, Minhum di antara mereka tidak semuanya di antara mereka Man mallaahu. Ada yang diajak bicara langsung oleh Allah, warafabah adhum darojat dan yang terakhir mereka ada yang Allah tinggikan beberapa derajat. Ini dalil menunjukkan Allah berbicara. Demikian pula dalam surah Al-Araf 143, walamajah Musa limikotina wakalamahurab buhu. Di sini orang-orang jamiyah, orang-orang Mu'tazilah tidak bisa menyelewengkan ayat. Kalau di ayat yang tadi Anisa Wakalam Allahu Wakalam Allahu Musa itu Allahnya diganti Allah menjadi objek. Jadi Allah yang diajak bicara oleh Musa ini masih bisa di situ. Karena Musa itu bisa dihukumi sebagai subjek, bisa sebagai objek, ya. Karena tidak ketara di situ. Bisa di otak atik, tapi pada ayat ini. Al-Araf ayat 143 mereka sudah tidak bisa lagi mentakatik yang menunjukkan yang bicara itu memang Allah bukan Musa lihat di sini walamajam Musa limikotina manakala Musa datang untuk yani bermunajat dengan kami pada waktu yang telah Allah tetapkan perhatikan wakalam wakalamuhu rabbuhu wakalamuhu rabbuhu kata rabbuhu ini sudah dipastikan, tidak boleh diotak atik, diroba-roba harokat tidak bisa Robhu, kalau apalagi yang mempelajari Lemunahu, kalau Wakalamahu, Wakalamahu, Robhu, kalau Robhu pasti itu adalah fa'il dan yang diajak bicaranya Huudomir yakni Musa, tidak bisa diroba di sini. Kalau tadi boleh diroba-roba, maka dalil ini menunjukkan yang bicara itu Allah bukan Nabi Musa kemudian Allah menjawab bicara langsung. Nah, dalil yang menunjukkan Allah itu memiliki suara, kedengaran suara Allah kalau berfirman, ini surah Maryam ayat 52 jemaah. Allah mengatakan wanadainahu dan kami telah memanggil memanggil dia min janibit tur alaiman dari sebelah kanan gunung Tur. Kalau munada, munada itu yang dipanggil seru itu ada suara jemaah. Karena ucapan itu ada tiga macam, ya ada munajat, ya ada munaja. Kalau munaja berbisik, berbisik masih ada suara, tapi pelan. Kalau munaja keras. Makanya sahabat pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aqribun rabuna hatta nunaji, ambaidun hatta nunadi. Wahai Rasul, Allah itu apakah dekat dengan kita sehingga cukup berbisik kalau doa? Atau Allah itu jauh sehingga kalau doa kita harus menyeru dengan suara keras, menyeru, munada yang memanggil menyeru dengan suara keras. Maka Nabi tidak menjawab, tapi Allah yang menurunkan Firman-Nya di surah Al Baqarah yang diawit dengan dua ayat puasa. Itu perintah puasa di 180. Berapa usaha Syawal Ramadan? 185. Ini 186 187 nya juga ayat puasa arafas. Ini isyarat ayat. Kalau bulan puasa itu Bulan untuk memperbanyak doa Karena ayat tentang doa ini diapit oleh dua ayat puasa Sebelum dan setelahnya Allah turunkan Al-Baqarah 186 sebagai jawaban Apa kata Allah Wa ida salaka ibadi anni Fa inni qoribun Uji budi dakwah dan dadaan, li wal yuminubi, la allahum yarshudun. Apakah Allah? Apabila hambaku bertanya tentang aku, Muhammad bangga sungguhnya aku dekat. Allah tidak mengatakan kul. Biasanya kalau ada pertanyaan dari umat Muhammad SAW. Rasul enggak bisa jawab, maka Allah yang jawab itu biasanya, biasanya Allah pasti katakan kul, kul. Kul, kul, kul. Jadi jawab Muhammad jawab, jawab. Pakai perantara kul, kul, kul, kul. Tapi giliran ya. doa enggak pakai kul. Yasaluna anil mahid kul. Yasaluna anil ahillah kul. Yasaluna anil. Apa lagi? Ha? Anil. Air kamera mesin. Maka para jemaah semuanya pakai kul kecuali pada ayat ini yaitu Allah mengatakan fa inni qoribun. maka sungguhnya aku dekat enggak pakai kul ini isyarat kalau doa langsung kepada Allah tanpa pakai perantara Jadi makhluk artinya meminta kepada makhluk agar disampaikan kepada Allah enggak demikian tapi langsung wa qala rabbukum ud'uni ha astajib lakum rabbmu berfirman doalah kepada aku langsung aku akan mengijabahkan kata Allah ini rahasianya Lalu apa kata Allah aku dekat berarti tadi pertanyaannya apakah Allah dekat sehingga cukup munajat kalau doa yang berbisik saja maka ini hukum asal doa adalah pelan sir hukum asal zikir juga sir kecuali zikir doa yang dikhususkan dikjolikan keras contoh talbiyah itu keras contoh azan itu keras adapun selain itu hukum asal baca Quran sir hukum asal baca Quran adalah doa zikir semuanya sir. Nah, kaitan dengan bab kita di sini para jemaah sekalian bahwa Allah menyebutnya kami menyeru wa nadainahu, kami menyeru. Berarti Allah berbicara keras terdengar. Demikian pula dalam surah Syuara 10, wa id nadar rabbukum Musa dan ingatlah ketika ربmu memanggil. Memanggil, menyuruh memanggil, ya. Taim dalam surah Al-Arab 22 juga Wanada Huma dan kemudian Rob mereka berdua yani Musa dan Harun menyeru memanggil mereka. Nah, lah Adam dan Hawa ya Wanada Huma dan Rob mereka berdua yani siapa Adam dan Hawa menyeru memanggil Alam Anha Kum Antil Kum jadi dalil-dalil ini menunjukkan Allah disifati kalam dan kalam Allah terdengar. Baik. Adapun sekarang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu kalam Allah secara spesifik, bukan dalil yang menunjukkan Allah berbicara bukan tapi Al-Qur'an kalam Allah ditegaskan langsung oleh Allah. Yang pertama surah At-Taubah ayat 6, jemaah. Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin" istajaroqa fa'jirhu hatta yasmaa kalamallah Kata Allah jika salah seorang dari orang musyrik minta perlindungan minta suaka kepada Muai Muhammad maka fa'jirhu beri dia suaka beri dia perlindungan hatta yasmaa kalamallah sehingga mereka kalau kalian beri perlindungan nanti mereka akan mendengar kalam Allah mendengar apa maksudnya di sini jemaah orang kafir kalau dibawa ke rumah kita ke masjid kita Maka Imam Bukhari dengan ayat ini berdalil boleh orang kafir masuk ya, masuk masjid. Tentu ketika ada kemaslahatan ya. Kalau untuk merusak jangankan orang kafir, orang Islam pun jangan dimasukkan ke masjid kalau tujuan untuk merusak. Jadi Sumamah bin Asal ketika ditangkap dan di apa namanya? ditahan, diikat di tiang masjid Nah kata Imam Bukhari menunjukkan orang musyrik itu boleh masuk masjid dan orang musyrik najis bukan badannya najis keyakinannya keimanan keakidahnya ke itu yang najis artinya mereka kufur kepada Allah najis bukan najis bahir tapi najis batin najis maknawi maka kalau salaman dengan orang kafir misalnya atau sentuhan dengan orang kafir tidak perlu cuci tangan. Ini ada sekelompok Islam sekarang kayaknya ndak. Dulu suka dicuci tangan juga kalau salaman dengan antum. Antum salaman sama mereka, atau mereka cuci. Antum sholat di masjid mereka, mereka pel lagi itu. Yang yang pernah masuk kelompok itu ketawa-ketawa sendiri. Dan dia pernah. Sekarang katanya sudah apa namanya sudah rapat-rapat apa namanya ormas katanya, jadi sudah ndak lagi. Wo luar. Jadi orang kafir asli saja tak najis Sampai orang Islam yang mereka kafirkan ya. Tapi perjalanan dari ayat ini Yang dimaksud mereka mendengar ayat Allah itu apa? Mereka mendengar Al-Quran dibacakan Sumama bin Asal masuk Islamnya gara-gara Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan Mendengar kalamullah dibacakan Rasul menyampaikan kajian, Rasul sholat ya. nah, Ini perjalanan, orang kafir mendengar Quran dibacakan Bisa dapat hidayah kerana dia paham maknanya Inilah hikmah kalau kita mentadaburi memahami ayat al-Quran, bisa mendatangkan hidayah Tapi kalau kita tidak tidak enggak, enggak paham, tetap dapat pahala, enggak masalah, lumayan. Kita enggak paham Quran, cuma baca doang, tetap dapat pahala. Mankora harfan min kita bela falobi hasana. Ini hadis luar biasa jaman. Ibadah yang paling agung, karena enteng gampang, namun pahalanya melimpah adalah baca Quran. Tidak ada lagi selain baca Quran. Kalau solat masih capek-capek. Ini tidak enteng ringan, tidak capek. Tapi kalau baca luar biasa, pahala melimpah. Karena sehuruf hasanah dilipatkan sepuluh. Ini yani, alif la mim katanya bila aku la, alif la mim harf aku tidak mengatakan alif la mim sehuruf. Tapi alif sehuruf, la sehuruf, mim sehuruf. Ini se kalau baca alif la mim berapa? 30 hasanah. Alif la mim atau alif la mim tiga puluh. kalau kita betul-betul satu lembar itu berapa? Ratusan ribuan. Dalam hitungan menit sudah mengantongi pahala istilah Kalau mengantongi Itu sudah ribuan ratusan Ratusan ribuan pahala Maka nah, mari jangan perbanyak Baca Quran Apalagi sekarang nih pas Ramadan Jangan putus Selesai Ramadan Selesai baca Quran Di antara keburukan satu kaum Adalah ketika Ke masjid di bulan Ramadan Lalu setelah Ramadan Tidak lagi ke masjid Baca Quran di bulan Ramadan Setelah Ramadan baca lagi Quran Ta tarawih, yani sholat malam di bulan Ramadan, setelah Ramadan dah lagi sholat malam ini keburukan dan ini dosa saja ini dosa tanpa sadar maka taubati mari taubati perbahayaan istighfar setelah Ramadan ini ya. jadi para ulama menyebut ini dosa, kesalahan ini makanya Bishir al-Habih sampai mengatakan bi'sal kaum alladhina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan sungguh celaka kaum buruk satu kaum yang dia tidak kenal Allah kecuali Ramadan saja banyak loh jemaah kaum muslimin saudara kita banyak ke masjid karena Ramadan saja selesai Ramadan, gak pernah seumur hidupnya gak pernah lagi ke masjid gak pernah, itu karena Ramadan saja Masya Allah makanya kalau di Ramadan itu rajin wajar, karena setan di belenggu, sehingga kalau kita sekarang tetap ke masjid tetap ibadah, tetap istiqomah walaupun mungkin porsinya kurang gak masalah, karena memang beda di Ramadan setan dibelenggu. Maka kalau di Ramadan masih berbuat maksiat itu menunjukkan orang ini kebangetan lemahnya iman. Karena taib, setan dibelenggu memang yang dibelenggu kelas apa? Maradatus syayatin, marada itu yang pentolan-pentolannya, yang pejabat-pejabat kelas tingginya, yang kroco-kroconya kelas 3 dibiarkan berkeliaran oleh Allah tetap. Maka kalau ada juga maksiat, maka wajar karena setan yang kelas terinya tetap dibiarkan sehingga kalau ada orang Islam yang berbuat maksiat juga di Ramadhan menunjukkan lemahnya iman karena yang ganggunya setan kelas apa? Setan kelas cocot, <guluh> setan kelas teri, sangat rendah berarti imannya itu rendah sekali, rendah sekali. Maka wajar kalau di bulan Ramadhan orang yang jarang ke masjid, nggak pernah ke masjid, pada ke masjid kenapa? Karena demikian. Musim berkah, Allah berkah Nah sekarang tetap Tetap istiqomah pada jemaah. Taib, yaitu At-Tawbah ayat 6 Dalil yang lain Dalil yang lain Di surah Al-Baqarah ayat 75 Ini tentang orang-orang Yahudi Yang kata Allah kepada Nabi kita Muhammad Afatat ma'una an yu'minu lakum Wakadkana farikuminhum yasmahu nakara malla. Apakah kamu masih berharap mereka akan percaya kepada Muhammad padahal sebagian mereka itu sebagian mereka sudah mendengar mendengar kalam Allah. Apakah Allah ngomong kepada orang Yahudi? Yani bukan. Yani mendengar firman Allah. Yani membaca kitab wahyu, yani membaca Taurat. Jadi semua jemaat Taurat, Injil, semua itu kalamnya Allah. Al-Quran kalamnya Allah Demikian pula surah Al-Fatih ayat 15 Yuriduna an yubaddilu kalam Allah Mereka menghendaki untuk merubah kalam Allah Merubah bukan Ya ini pembicaraan Allah Tapi merubah kalam Allah, merubah kitab Merubah Al-Quran Merubah Taurat Jadi Dalil-dalil ini menunjukkan bahawa yang namanya Kitabullah yang diturunkan kepada para anbiya Itu kalamnya Allah Termasuk Al-Quran Ya yeah. Baik. Banyak ayat yang lain, contoh mencatat saja misalnya Al-Kahfi 27, kemudian An-Naml -an 76. Ya. Taib. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan kalau Quran kalamullah. Yang kedua apa tadi? Munazzalun. Munazzalun yang punya apa? sendal Sandal atau apa? Malam-malam barangkali hujan diamankan. Ya. Taib. Dalil yang menunjukkan Quran Munazzal Diturunkan Sangat banyak sekali pada jemaah Contoh syahrul ramadhan ha, al Unzila Unzilah Al-Baqarah ayat 185 Tadi Bulan ramadhan yang diturunkan padanya Berarti Quran diturunkan oleh Allah Contoh yang lain lagi Surah al qadr Inna anzalnahu Fi laylatul Qadr Inna anzalna kata Allah kami yang telah menurunkan hu yakni Al-Qur'an ya. Kemudian dalam surah Al-Isra juga demikian Allah mengatakan nuqur ini hanya contoh dan banyak ayat, ayat lainnya yang menunjukkan Qur'an diturunkan Allah berfirman wa nazzalnahu tanzila dan kami turunkan Qur'an tersebut tanzilan yakni berangsur-angsur tidak sekaligus ini untuk menguatkan mengokohkan nabi dan Al-Qur'an memang wahyu yang cocok untuk segala zaman ya diturunkan yakni sesuai dengan peristiwa-peristiwa saat itu. Baik, lalu yang ketiga para jemaah. Al-Qur'an itu apa tadi yang ketiga? Yang pertama kalamullah, yang kedua munazzal, ketiga gair makhluq. Al-Qur'an bukan makhluk. Dalilnya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Dalilnya adalah di dalam Al-Quran Di surah Di dalam Al-Quran Di surah Al-A'raf Ayat yang ke-54 ya. Di surah Al-A'raf Ayat ke-54 Quran itu bukan makhluk ya. Kalau Pengen gampangnya sih Al-Quran bukan makhluk Ya karena Al-Quran kan kalamnya Allah Kalam Allah Semua sifat Allah ya jelas bukan makhluk Cuma kalau mau detail rinciannya Dalilnya ini dia Al-Arab 54 Allah berfirman Al-Ala Lahul khalqu wal amru Al-Ala Lahul khalqu wal amru Ketawilah Lahu Didahulukan objek di sini lahu. Kalau objek didahulukan dalam susunan bahasa Arab Ini memiliki fungsi pembatasan Yang hanya Terjemahnya hanya Seperti iyaka Iyaka itu objeknya Didahulukan iyaka Berarti terjemahnya hanya Wa alallahi Didahulukan alallahi objeknya Maka penghususan Termasuk ala lahu Hanya milik Allah Ala lahu al-khalqu Asalnya ala al-khalqu wal-amru Lillah Asalnya begitu Asalnya, cuman didahulukan lahunya itu lahul khalkual amr berarti menunjukkan pengususan pembatasannya ini hanya hanya milik Allah lah, al khalku penciptaan makhluk dan wal amru al amr urusan atau perintah. Nah di sini dibedakan antara al khalku makhluk dengan al amr jelas ya di sini. Nah apa itu al amr diantar tafsiran al amr? itu dijelaskan di dalam surah surah ayat 52 cuma. jadi kalau mau berdalil bahwa Al-Quran itu bukan makhluk harus dengan dua ayat ini yang pertama tadi Al-A'rafnya yang menunjukkan bahwa Allah membedakan antara Al-Khulku dengan Al-Amru lalu apa tafsir Al-Amru itu di surah surah ayat 52 sehingga menjadi apa namanya menjadi jelas pendalilannya menjadi jelas taujihnya, ya طيب Allah menjadikan al-khalqu lain dengan al-amru dalam ayat ini surah al-a'raf 54 Ya kan? Ada waw di situ. Waw yang dia waw atap yang menunjukkan adanya al-mughayyarah. Ya, karena dalam kaidah bahasa Arab bahwa al-atab, waw atab seperti itu dan seperti ini menunjukkan yaqtil mughayyarah. Berarti al-khalqu lain Al-amru lain. Lalu apa al-amru? Di surah surah al-amru yaitu Qur'an. Berarti ketika Allah bedakan antara Al-Qur'an dengan Al-Khalqu, menunjukkan Al-Qur'an bukan Al-Khalqu, Al-Qur'an bukan makhluk. Karena Allah bedakan ada Al-Khalqu, ada Al-Amru di situ dalam satu ayat dengan menggunakan wawu ataf yang berfungsi apa tadi wawu ataf itu jemaah? Untuk membedakan yang disebutkan. Ya. Untuk membedakan apa dalilnya di surah-surah tadi 52 yang menunjukkan al-amra dalam Al-Qur'an? Allah berfirman, "Wa kadzalika." "Wa kadzalika." "Aw min amrina." Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau Muhammad, yakni ruh kitab, ruh yakni Al-Qur'an yang dia min amrina dari perkara kami, ya. Yeah? Kami wahyukan kepada engkau Al-Quran min amrina, Al-Quran dari perkara kami maka di sini menunjukkan Al-Amr yakni Al-Al-Quran baik, ini dari ayat berjamaah ya. maka Al-Quran adalah Amr makhluk yang disebutnya Allah bukanlah Amr dari Allah maka dibedakan antara Al-Quran dan makhluk, berarti Al-Quran bukan makhluk, karena dibedakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau dalil dari uh, hadis jemaah adalah doa ketika singgah di sebuah tempat yang dianggap ankar atau tempat yang sepi sunyi yang kita belum singgah sebelumnya maka Nabi berlindung dengan kalam Allah. Ya kata Nabi Manazal Manzilan. Siapa yang singgah di sebuah tempat? manzilan tempat berarti umum mau gedung kosong rumah mau sawah mau kebun mau apa saja kata udara ya apa saja namanya manzilan tempat umum berarti faqala <tik> lalu membaca auzubikalimatillahitammati min syarri ma khala lam yadurahu perhatikan lam <tik> yadurahu maka tidak akan ada yang memudaratkan syai'un juga umum Tempat tadi umum Shayun yang memotor dan juga umum umum itu apa saja baik jin, manusia, binatang, hewan jahat apa saja tidak akan mengganggu harta yang halamin manzil hidalik sampai dia meninggalkan tempat tersebut kata Nabi. Ini pengganti yang biasa dilakukan oleh orang, -orang jeliya. Kalau orang jeliya lewat di sebuah tempat dia ngomong permisi jangan ganggu kami lewat permisi penguasa tempat ini jangan ganggu. Orang kita banyak orang Islam. Saya pernah lihat orang yang dia lewat, "Mbah, putu mau lewat, Mbah." Sampai motor ini. Mmm, motor. "Mbah, cuk ganggu, Mbah, putu mau lewat, Mbah, cuk ganggu." Loh, kok jalue nang, Mbah? Mbah sapa? Harusnya baca "A'udzu bikalimatillahi tammati min syaiin wa wala." Nah, pembahasan kita di sini "A'udzu bikalimatillahi tammati." Aku berlindung dengan kalamullah. Allah aku berlindung dengan kalimat Allah. Kalau kalamullah itu makhluk Al-Quran itu makhluk Berarti Nabi berlindung kepada ha? Makhluk Syirik tidak Perbuatan syirik berlindung kepada makhluk Maka dia bukan makhluk Maka Al-Quran bukan makhluk Al-Quran kalamullah Yang keempat mana Apa yang keempat ha? Min hubada atau mana Yang mana dulu Semuanya kan lima ya. Yang keempat apa? Minhu, ah? Minhu badaa, ya, itu dari Allah Al Quran itu bermula Minhu badaa, ya? Minhu badaa. Jadi yani, maknanya Al Quran dari dari Allah bermula. Yani yang berfirman pertama kali itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yani an Nallah Takkan lama bihib Jadi nanti walaupun kita baca ayat bahwa Al Quran kalamnya Jibril enggak masalah. Kita tenang, punya keyakinan Al Quran yang pertama kali berfirmannya adalah Allah. Yani Allah yang pertama kali berbicara. Nanti dalam Quran disebutkan, misalnya, misalnya Al Quran kalamnya Rasul innahu laqaulu rasulin karim ini kita tidak masalah tenang kita yakini Quran kalamnya Allah terus itu katanya kok kalamnya Muhammad rasul yang mulia atau kalamnya Jibril rasul yang mulia nah maka di sini kita katakan Al-Quran itu memang disandarkan dalam Quran ya penyandaran kepada Allah Al-Quran itu kalamnya Allah juga disandarkan kepada Jibril Al-Quran kalamnya Jibril juga Al-Quran kalamnya Muhammad SAW Ya. Contoh yang pertama Disebutkan di Quran Al-Quran kalam Allah yang tadi Hatta yasma'a kalam Kalam Allah. Ini contoh yang pertama Contoh yang kedua Al-Quran Itu kalamnya Jibril Itu surah surat takwir jama. Ayat yang ke-19 dan 20 Allah berfirman Innahu lakawlu rasulin karim Di kawatin indah til arsi makiin Sesungguhnya Quran Kalamnya rasul yang mulia yang disifati biquwwah yang memiliki kekuatan siapa Jibril. Rasul yang mulia ini Jibril inda dil makin di sisi zat yang memiliki aras ya. Contoh yang ketiga Al-Qur'an disandarkan kepada Nabi Muhammad perkataan Muhammad contoh dalam surah Al-Haqa ayat 441. Allah mengatakan innahu mirip ayatnya mirip innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir sesungguhnya Quran ucapan Rasul mulia Muhammad bukan perkataan penyair nah kita jawab sekarang berjemaah apa maksud berarti bukankah Quran kalamullah Allah yang berbicara pertama kalinya betul namun disandarkan kepada Jibril dan Muhammad lakin udhifa ilaiha liannahuma yuballighanihi mereka disandarkan kepada Jibril dan Muhammad Al-Quran karena sebab keduanya ini, karena sebab keduanya yang menyampaikan Quran dari Allah Karena keduanya punya yang menyampaikan Lali ahu. Bukan yang pertama kali berbicara Mereka berdua bukan Tapi sekedar penyampai Boleh-boleh saja Kalau seseorang yang menyampaikan suatu perkataan Lalu disandarkan kepadanya perkataan itu Tidak masalah Tapi bukan berarti yang pertama kali Dia mengatakan Karena yang pertama kali mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari minhu badaa', dari Allah bermula. Lalu apa makna wa ilaihi ya'ud? Kepada Allah kembali, maka ini dua makna. Makna yang pertama para jemaah, sebagaimana dalam sebuah azhar bahwa Al-Qur'an akan lenyap pada suatu malam nanti di akhir zaman. Al-Qur'an akan lenyap di dada-dada kaum muslimin pada saat itu nanti dalam semalam serentak Allah lenyapkan Quran Allah tarik kembali Al-Quran kemudian yang ditulis-tulis juga akan dihilangkan oleh Allah seluruh musab-musab yang ada tiba-tiba di malam itu hilang semuanya Manusia paginya mau lihat Al-Qur'an, membaca Qur'an semuanya lenyap, enggak ada lagi, enggak ada lagi huruf-hurufnya, kosong semuanya. Yang tertulis di tembok-tembok, tertulis di dinding, di kertas kertas tertulis di apapun, benda-benda akan hilang pada satu malam. Orang yang hafal Qur'an pagi mau baca Qur'an dia tidak bisa baca. Dia membaca Al-Qur'an, a, u, a, u, enggak bisa. Lalu setelah itu Allah wafatkan setiap orang yang beriman. Mati serentak setiap orang yang beriman Maka kepada orang yang paling buruklah kiamat terjadi Jadi tidak mungkin ada orang beriman Tidak mungkin ada orang beriman Lalu dia mengalami kiamat kubro Maka jemaah kiamat kubro itu tidak semua orang mengalaminya. Tapi kalau kiamat syukro Itu kematian Mengalami semuanya Tidak ada satu pun makhluk Kulunafsi nta'i kotul maut Ya Demikian kiamat kubro itu artinya kiamat hancurnya alam semesta ini ketika ditiup sangkakala yang pertama kali oleh malaikat ha? Israfil. Adapun kiamat sugro yang ini kematian. Kata Nabi kita insan fakat kiamat kiamat Sungguhnya apabila seorang mati maka telah datang kiamatnya. Sebenarnya ini yang harus kita waspadai sama kiamat kecil ini kiamat mati ini yang harus kita waspadai karena demikian dekatnya orang kepeleset mati. Selesai dan dia masuk ke alam akhirat sudah. Sudah putus amal, sudah tidak bisa lagi beramal yang ada tinggal penyesalan. Maka ini yang harus kita waspada Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam kita, aksiru dzikra hadimilazat, perbanyak kalian mengingat penghancur segala kelezatan. Ini kematian. Itu yang harus kita ingat, terus ingat, terus ingat terus. Bukan kiamat jauh-jauh yang besar-besar jangan. Ini dulu ini. Ini dulu yang harus kita selalu ingat dan ingat selalu kita untuk me Ingat kematian yang timbulnya bukan putus asa, timbulnya semangat ibadah, semangat alistidat mempersiapkan kematian kita. Baik, ajan dulu, foto. Kita lanjut sedikit. Allahus solatu wassalamu ala Rasulillah summa ma ba'd. Ikhwani fi din, akhwati fi larahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang paling buruk adalah ketika mendapati kiamat al-kubra maksudnya sebagaimana kata Nabi inna min sirril khalq di antara seburuk-buruk makhluk adalah man adrakatus sa'atu wahum hum ahya. Yaitu siapa yang mendapati kiamat dalam keadaan masih hidup. Maka diantara e, tanda orang yang beriman ya Walaupun iman yang sangat minim sekalipun Akan diwafatkan oleh Allah SWT sebelum kiamat terjadi Sehingga kiamat hanya kepada orang-orang yang kufur Tidak ada lagi nama Allah disebutkan Sebagaimana dalam asar termasuk Al-Quran dilenyapkan oleh Allah SWT Ya. disebutkan dalam apa namanya hadis riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Al Yaman yadrusul islamu hatta layudram masyamun salatun wala nusukun wala sadaqah islam akan lenyap yakni pelan-pelan akan lenyap sehingga tidak ada lagi orang tahu apa itu puasa apa itu solat apa itu uh, menyembeli apa itu sedekah Wajud surah alkitabillahhi Taala filalatin dan Al Quran akan dilenyapkan Ya Allah dalam satu malam falajabqa filar di minhu ayatun sehingga tidak ada lagi di muka bumi Al Quran satu ayat pun yang tersisa ini yani surah alaihi filalatin fa yusbihun nas leisabaidah dihim Quran jadi quran akan lenyap Manusia tidak ada lagi yang hafal quran La fi sudurim wa la fi masahifim Tidak dalam dada dalam mereka Tidak pula dalam musaf-musaf mereka Ya refah Allah Azza wa jala. Diangkat oleh Allah Azza Wajalla. Ini makna dari uh, Apa? Kepada Allah Al-Quran kembali Yani dicabut lagi oleh Allah Ditarik dari peredaran oleh Allah yaitu. Dikembalikan kepada Allah Annal Al-Quran yusra bihi hata layabqa fil masahif Minhu harfun wala fil kolubi minhu ayat. Ya. Al Quran akan lenyap dan tidak tersisa di Musa satu huruf pun, tidak tersisa dalam hati manusia satu ayat pun yang dihafal. Ya. Baik. Adapun makna yang kedua, kembali kepada Allah Makna yang kedua, Ya'udhu Yaudo ilallahi wasfan Kembali kepada Allah, yaitu secara pensifatan Karena Al Quran dari Allah bermula, maka secara Pensifatan ya kembali nanti kepada siapa yang telah mengeluarkannya pertama kali, yang telah berfirman pertama kali, maka akan kembali juga kepada Allah pada akhirnya. Karena Allah yang berbicara dengan Quran pertama kalinya, maka akan kembali pada akhirnya juga kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya. Tapi siapa kelompok yang menyimpang jemaah dalam konsep Al Quran ini? Yang pertama Muqtazila yang mengatakan Quran adalah makhluk, kemudian Asy'ariyah yang mengatakan Quran memang kalam Allah tapi dia makna. Makna. Adapun lafaz dan huruf bukan lafaz dan huruf yang ada di Quran bukan kalam Allah tapi kalam siapa? Imma Jibril, mereka juga khilaf di sini. Sebagian mengatakan katanya Jibril, sebagian mengatakan kalamnya Muhammad sallallahi wasallam, ya. Tayyib. Nah kemudian para ikhwanisnya dia Di antara kesesatan dari kelompok Jahmiah ini Dan juga kelompok-kelompok lain terkait masalah Al-Quran Ada beberapa istilah Kalau Jahmiah jelas ya Akhidanya Jahan bin Sofwan dinisbatkan kepada seorang bernama Jahan bin Sofwan Di dalam konsep Quran Jahan bin Sofwan mengatakan tegas bahwa Quran makhluk bukan kalam Allah. Kenapa? Karena mereka mengingkari sifat Allah. Nah, kemudian juga ada kelompok yang lain. Artinya bukan kelompok lain, bagian daripada kesesatan dalam masalah Al Qur'an ini, yaitu kelompok yang disebut al waqifah namanya. Al waqifah. Ya. Siapa al waqifah ini? Al waqifah ini yang mengatakan Qur'an itu Makhluk atau karamullah Makhluk atau bukan makhluk saya tawakuf Nah orang seperti ini Ini juga orang yang sesat di poin tentang Quran Ada lagi para ikhwan yang mengatakan Kelompok ini namanya lafziyah Kalau lafziyah ini dikelompokkan oleh ulama Kepada masih kelompok-kelompok jahmiyah Apa itu lafziyah? Lafdiah itu yang mengatakan Lafdi Bil-Quran Makhluk Siapa itu Lafdiah? Kalau al Wakifah tadi apa cemah? Orang yang berprinsip Tawakuf terhadap Prinsip Al-Quran Al Quran, ya, Quran Makhluk atau Makhluk Saya tawakuf Saya tidak mau komentar apapun Ya, Tidak mengatakan makhluk Tidak boleh mengatakan Kalamullah Tawakuf Jelas ya? Sekarang siapa itu Lafdiah? Lafdiah itu Orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, Lafzi bil Quran makhluk, artinya Lafadku Lafadku terhadap Al Quran adalah makhluk. Nah orang yang mengatakan ini dihukumi sebagai Jahmia, karena sama dengan mereka, ya, seolah-olah sama dengan mereka, maka orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, maka dia Jahmi, ya, atau mengatakan Quran bil Lafdi makhluk. Quran lafadgu makhluk Ini jahmi Ini ketika jahmiah Dan kelompok-kelompok mereka ini Ketika sudah tidak memiliki lagi kekuasaan saat itu berjamaah Karena memang Di awal-awal terjadi fitnah ini ya, Fitnah Al-Quran mahlukul mahluk Sampai para ulama dibunuh Imam Ahmad dipenjara ya, Itu karena yang berkuasa saat itu adalah Ahli bid'ah Artinya Kelompok Mu'tazilah mendekat kepada Khalifah saat itu sehingga khalifah terpengaruh. Makanya penguasa itu tergantung siapa yang dekatnya sehingga akan pengaruhi kepada ajaran aliran dan nanti yang bahaya memaksa me, apa namanya mendoktrin kepada rakyat untuk berpemahaman seperti itu. Termasuk pada zaman itu Khalifal Ma'mun, tiga generasi oleh Imam Ahmad hidup di situ dipaksa rakyat umat Islam untuk berakidah seperti itu tentang Quran. Quran adalah makhluk yang ngomong Quran kalamullah dibunuh atau dipenjara dan banyak ulama yang mati berat fitnah zaman itu ah. termasuk Imam Ahmad hanya Imam Ahmad dia berani ulama lain saking takutnya dan saking bahayanya fitnah ini sehingga mereka mengambil ruksa karena boleh jamaah kalau memang mengancam nyawa boleh kita mengatakan kata-kata kufur sebagai bentuk yang menyelamatkan diri boleh sehingga di sebagian mereka mengatakan terang-terangan Quran makhluk tapi hatinya tidak Karena beratnya fitnah. Supaya tidak dibunuh pokoknya, oleh penguasa saat itu. Yang sudah dipengaruhi oleh kelompok. Mu'tazilah tadi menguasai. Ada ulama yang ngambil jalan dengan cara melakukan uh, taurya. Jadi mengatakan perkataan yang dipahami oleh yang bertanya adalah. Quran makhluk. Padahal maksud dia bukan Qurannya. Jadi dia tunjuk dulu jarinya. Kamu Quran makhluk atau kalamullah. Kamu. ya saya. Dia tunjuk jarinya. Quran Injil Taurat, Zabur Ini nih, makhluk Oh, mantap kamu Padahal maksud makhluk apanya? Jarinya makhluk Sebagiannya, kamu Ulama kamu, ya Quran, makhluk atau kalamullah? Saya, ya kamu, saya makhluk katanya Jadi makhluk bukan Qurannya Tapi saya, demikian karena kondisinya berat darurat Imam Ahmad tidak mau enggak mau tawrian, ya, enggak mau ngambil rukhsah so, Imam Ahmad. Lera di penjara, lera dibunuh. Sampai ini dipenjarakan. Dan dengan berkat jasa beliau kuat ya beliau ini sehingga umat saat itu terselamat bahwa Quran tetap kalamullah dan bukan makhluk. Tetap ber apa namanya? diyakini umat Islam sampai sekarang. Maka dikenallah Imam Ahmad dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah dengan sebab membela akidah di poin ini. Tayib. Nah, ketika berbalik berbalik cuma kekuasaan dipegang oleh ahli sunnah akhirnya jahmiah itu pada takut-takut akhirnya sehingga ketika berkeyakinan Quran makhluk bukan makhluk mereka mengambil jalan-jalan selamat tadi lafzi bil Quran makhluk katanya maka ulama saat itu yang ngomong begitu pokoknya orang tidak jelas maka masuk kepada jahmiah orang Islam, ahli sunnah harusnya ngomongnya bukan begitu, tapi Quran tegas, karamullah Bukan makhluk Kalamullah Bukan makhluk Bukan ngomong seperti tadi Untuk meng mengkaburkan Lafzi bil-Quran Makhluk Lafzi bil-Quran makhluk Apa maknanya? Bisa bermakna Quran itu yang makhluk Bisa bermakna Lapad dia yang Makhluk Saya membaca Quran Suara saya betul makhluk Suara saya Tapi yang saya baca Alhamdulillah Rabbil alamin Yang saya baca ini Makhluk atau kalamullah Makhluk Kalimullah yang saya baca, yang saya baca kalamullah Contohnya kita nulis di kertas Alhamdulillahirobbilalamin, kertas, ya, dan huruf yang ada di situ makhluk bukan makhluk, tapi yang tertulis di situ lapat lapat apa? Ah, Kalimullah. Kalimullah Maka yang benar, yang benar adalah sebagaimana diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah bahwa Alquran Kalimullah Munazzil Qurum makhlukin minhu bidaa wallahi yaudu insyaallah kita lanjutkan ke poin 127 Yang tahu nanti judulnya apa kita lanjutkan apa disampaikan oleh Syekh Fauzan Habibullah taala demikian wallahu taala alam subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh